Ana Karenina, pista 45 Șerbațchi și Ciricov, care ținau cununiile, se împiedicau în trena miresei, zâmbeau și se bucurau și ei, ba rămânând în urmă, badând peste miri, când se oprea preotul. Se părea că scânteia bucuriei, aprinsă în închiti, trecea din om în om la cei din biserică. Levin avea impresia că și preotului și diaconului le venea să surudă ca și lui. După ce cu cununire de pe capetele tinerilor căsătoriți, preotul citi ultima moliftă și îi felicită. Levin se uită la Kitty. I se păru că nu o văzuse niciodată așa de frumoasă. O lumină lăuntrică îi scălda fața, dându-i strălucirea nouă a fericirii. Levin vrea să-i spună ceva, dar nu știa dacă să-i spăvise slujba. Preotul îi scoase din încurcătură. Le zâmbi cu bunătate și le spuse încet. Sărută soția... Iar dumneata sărută-ți bărbatul. Apoi le luă lumânările din mână. Levin sărută delicat buzele zâmbitoare ale lui Kitty, îi dădu brațul și cu o nouă și stranie simțire de apropiere se îndreptă spre ieșire. Nu-i vrea să creadă și nici nu putea crede că ceea ce se întâmpla era adevărat. Numai când privirile lor mirate și sfioase se întâlniră, Levin crezu și simți că acum sunt un trup și un suflet. În aceeași noapte, după masă, tinerii căsătoriți plecare la țară. Capitolul 7 De trei luni, Vronski și Ana călătoreau împreună prin Europa. Vizitaseră Veneția, Roma, Neapole și apoi sosiseră într-un orășel italian, unde vreau să se oprească pentru câteva timp. Un majordom impunător, cu părul des și pomădat, despărțit de o cărare care începa de la ceafă, Îmbrăcat în frac și cămașa albă Cu plastron mare de Olandă Cu o mulțime de brelocuri Care se bălăbăneau pe pântecele său rotund Stătea cu mâinile în buzunare Și cu ochii închiși pe jumătate Disprețuitori și răspundea alene La întrebările unui domn Auzind de partea a Scării pași care urcau Majordomul întoarse capul Și când văzu pe contele rus Care ocupa camerele cele mai frumoase Își scoase respectuos mâinile din buzunare Și inclinându-se îi spuse că se întorsese curierul și că afacerea cu încheierea palatului se încheiase. Administratorul general era gata să semneze contractul. A, îmi pare foarte bine," zise Vronski. Doamna e acasă?" Ieșise la plimbare, dar s-a întors chiar acum," răspunse majordomul. Vronski își scoase pălăria mare cu boruri largi și cu o batistă șterse de nădușală fruntea și părul dat pe spate, care îi acoperea chelia și jumătate din urechi. Apoi, după ce aruncă o privire distrată domnului care tot mai stătea acolo și se uita la dânsul, vrut să treacă înainte. Domnul acesta e rus și întreabă de dumneavoastră," îl anunță domnul. Cu un sentiment nelămurit de ciudă că nicăieri nu scapă de cunoscuți, în același timp și cu dorința de a găsi o cât de mică distracție în monotonia vieții sale, Vronski se uită încă o dată la domnul care se îndepărtase, și care se oprise în clipa aceea. Ochilor se înseninară în același timp. Golenișcev, Vronski. Era într-adevăr Golenișcev, colegul lui Vronski din corpul pajilor. Golenișcev, făcuse parte din Partidul Liberal, îi școala fără grad militar și nu intrase nicăieri în serviciu. Colegii se despărțiseră și de atunci nu se mai întâlniseră decât o singură dată. Cu acelei întâlniri, Vronski înțelese că Golenișcev își închinase viața unei cariere intelectuale libere, disprețuind din această pricină activitatea și gradul lui Vronski. De aceea, la acea întâlnire cu Goleniștev, Vronski îi răspunse cu o atitudine rece și mândră pe care o adopta față de unii oameni și care însemna: Poate să vă placă or nu felul meu de a trăi, mie tot una, dar trebuie să mă respectați dacă vreți să aveți vreo legătură cu mine. Goleniștev arătă o nepăsare plină de dispreț față de tonul lui Vronski. Această întâlnire ar fi trebuit parcă să despartă și mai mult. Totuși, acum recunoscându-se, amândoi se înseninară și scoaseră exclamații de bucurie. Vronski nu se așteptase deloc ca această întâlnire să-l bucure atât, dar probabil că nici el nu-și dădea seama cât de mult se plictisa. Uitase impresia neplăcută a ultimei întâlniri și, cu inima deschisă și bucuroasă, întinse mâna fostului său coleg. Aceeași expresie de bucurie înlocui și aerul îngrijorat de până atunci de pe fața lui Golenișcev. Ce bine îmi pare că te văd!" zise Vronski, arătându-și cu un zâmbet prietenos dinții sănătoși și albi. Auzam Vronski, dar nu știam care anume. Îmi pare foarte, foarte bine să intrăm. Ei, ce mai faci? Mă aflu aici de aproape doi ani. Lucrez." Ah. Făcu Vronsky interesat Dar să intrăm După obiceiul specific rusesc Vronski început să spună în franțuzește În loc să vorbească rusește Ceea ce vrea să ascundă față de servitori O cunoști pe care, Nina? Călătorim împreună Mă duc la ea Rosti Vronsky în franțuzește Uitându-se cu luarea minte în ochii lui goleniștev. A, nu știam Făcu nepăsător goleniștev. Deși știa Ai sosit de mult? Adăugă el Eu? De trei zile Răspunse Evronski privindu-l iarăși în față culoarea minte pe fostul coleg Da, e un om cum se cade, privește lucrurile așa cum trebuie Își zise Evronski, înțelegând de ce schimbase să-i goleniște vorba, precum și expresia de pe fața lui Pot să-l prezint Anei? E un om care privește lucrurile așa cum trebuie în cele trei luni petrecute cu Ana în străinătate, de câte ori întâlnea cunoștințe noi, Vronski își punea întrebarea Cum va privi persoana respectivă legătura lui cu Ana? De cele mai multe ori, el găsea la bărbați înțelegerea cuvenită Dacă i-ar fi întrebat însă cineva, atât pe el, cât și pe cei ce aveau cuvenita înțelegere, în ce consta această înțelegere, ei ar fi fost puși în mare încurcătură dar cei care, după părerea lui Vronsky, înțelegeau situația așa cum trebuie, nu o înțelegeau în realitate deloc, ci se purtau în general cum se poartă oamenii bine crescuți în toate împrejurările încurcate și fără ieșire care se ivesc în viață. Se purtau cuvincios, ferindu-se de orice aluzii și întrebări neplăcute. Se prefăceau că pricep foarte bine însemnătatea și rostul situației, recunoscând-o și chiar încuviințând-o. S-o însă ca ceva deprisos și lipsit de cuvință, a lămurit toate acestea. Vronski ghici numai decât că Golenișcev era unul dintre aceștia. De aceea se bucură de întâlnirea cu el. Într-adevăr, fiind prezentat careninei, Golenișchev se purtă în tocmai cum ar fi dorit Vronski. Fără cea mai mică sforțare, se ferea de orice discuții care ar fi putut să-i Nu o cunoscuse mai înainte pe Ana și rămase uimit de frumusețea și mai ales de simplitatea cu care își privea ea situația. Când Vronski l aduse pe Golenișcev, Ana roșii. Această roșață copilărească pe chipul ei frumos și sincer, plăcu nespus de mult lui Golenișcev. Dar îi plăcu mai ales felul firesc al Anei, care pentru a înlătura orice neînțelegere față de un om străin, îi spuse de la început lui Vronski, cu simplitate, Alexei și povesti că amândoi se mută într-o casă închiriată de curând, numită de localnici Palazzo. Această atitudine fățișă și simplă față de situația ei, plăcul lui Golenișcev. Văzând atitudinea prietenoasă, veselă și vioaia a Anei, Golenișcev, care cunoștea pe Alexei Alexandrovici și pe Vronski, a avut impresia că o înțelege pe deplin. I se părea că pricepea ceea ce nici ea nu-și deslușa, și anume, cum putea Ana, după ce își nenorocise bărbatul, părăsindu-l pe el, ca și pe copil, după ce își pierduse bunul renume, să fie totuși vioaie, veselă și fericită. Figurează și în ghid, adăugă Goleniștev despre palațoul închiriat de Vronski. E acolo și un minunat tintore, tot din ultima perioadă a vieții sale. Știi ce? Cum vremea e frumoasă, hai să mergem acolo și să mai vedem odată casa. Propuse Vronski întorcându-se către Ana. Foarte bine, mă duc să-mi pun pălăria. Spui că e cald? Adăugă Ana, oprindu-se în ușă și uitându-se întrebător la Vronski. Iar obrajii începură să iardă din nou. După privirea ei, Vronski înțelese că Ana nu știa în ce relații vrea să fie cu Golenișcev și se temea că nu se purtase cum ar fi vrut el. Vronski aruncă o privire lungă, plină de duioșie. Nu prea, răspunse el. Ana înțelese că Vronski e mulțumit de ea. Îi surâse și ieși pe ușă cu pași repezi. Prietenii se uitară unul la altul. Erau încurcați, se vedea după fața lor. Golenișchev, care o se vădit, ar fi vrut să spună ceva despre ea, dar nu știa ce. Iar Vronski ar fi dorit același lucru și totodată se temea. Și așa," zise Vronski numai ca să înceapă vorba. Va să zic că te-ai stabilit aici. Te ocup așadar cu același lucru?" Adăugă el, amintindu-și că Golenișchev, după cum i se spusese, Scria ceva. Da, scriu partea a doua la cele două origini," răspunse Goleniștev la această întrebare, îmbujorându-se de plăcere. Adică, mai exact, nu scriu încă, ci mă pregătesc. Strâng materialul. Lucrarea va fi mult mai vastă și va cuprinde aproape toate problemele. La noi, în Rusia, lumea nu vrea să înțeleagă că suntem urmașii Bizanțului," începu Goleniștev o lungă și înflăcărată explicație. La început, Vronski se simțit cam am stingerit, fiindcă nu cunoștea primul articol asupra celor două origini, despre care autorul îi vorbea ca de ceva cunoscut. Pe urmă, când Goleniștev început să-și expună ideile și Vronski îl putu urmări, deși nu cunoștea cele două origini, îl ascultă cu interes fiindcă vorbea frumos. Dar Vronski era mirat și nemulțumit de excitația nervoasă de care de dovadă Golenișcev, revenind de la subiectul cel preocupa. Pe măsură ce acesta vorbea, ochii se aprindeau din ce în ce, răspundea tot mai repede unor adversari imaginari, iar expresia feței sale arăta o îngrijorare și o jignire tot mai mare. amintindu și pe Golenișcev ca un băiat slăbuț, vioi, blând și cu sentimente nobile, totdeauna cel mai bun elev din corpul pajilor, Vronski nu era deloc în stare să înțeleagă pricinile excitației sale și nici nu o îndreptățea. Nu-i plăcea mai ales că Golenișcev Om de lume se punea pe aceeași treaptă cu niște scribi care le nerăvau și îl scoteau din sărite. Merita oare? Vronski nu admitea asta. Simțea însă în același timp că goleniștev e nefericit și era milă de dânsul. Pe fața lui expresivă, destul de frumoasă, se cita o suferință aproape bolnăvicioasă, în timp ce, fără să bace de seamă că Ana se întorsese, își exprima cu repeziciune și înflăcărare ideile. Când intra Ana cu pălăria pe cap, pelerina pe umeri, o umbrelă jucând în mâna ei frumoasă și se opri lângă dânsul, Vronski se simți ușurat, mulțumit să scape de privirile înfigurate ale lui Golenișcev, ațintite asupra ei și se uită cu un avânt de dragoste la fermecătoarea lui prietenă, plină de viață și de bucurie. Golenișcev se dezmetici cu greu, rămase trist și posomorât, dar Ana, binevoitoare și blândă față de toată lumea, cum era mereu pe vremea aceea, îl învioră repede prin purtarea ei simplă și voioasă. dibuind felurite subiecte de discuții, Ana l-a trase în domeniul picturii, despre care Igole vorbea foarte frumos. Ea l-a cu luarea minte și astfel merseră împreună pe jos până la casa închiriată și o vizitară. Îmi pare bine de un lucru," spus Ana la întoarcere lui Igole Alexei o să aibă un atelier frumos." Să ți negreșit-o de aceea?" Îl pe Vronski rusește, tutuindu-l, deoarece ea înțelesese că Golenișcev, în singurătatea lor, va ajunge un om al casei față de care n-avea de ce să se ascundă. Cum pictezi?" îl întrebă Golenișcev, întorcând repede capul spre Vronski. Da, m-am ocupat de pictură pe vremuri. Acum am început iarăși," răspunse Vronski roșind. Are mult talent?" Zise Ana cu un zâmbet bucuros Eu, bineînțeles, nu mă pricep Dar și oamenii competenți spun același lucru Capitolul 8 În această primă perioadă de descătușare morală și de însănătoșire Ana se simțea nepermis de fericită Plină de bucuria de a trăi Amintirea răului pe care îl făcuse soțului Nu izbuta să i-o trăbească fericirea Această amintire era pe de o parte prea îngrozitoare ca să poată stărui asupra iar pe de alta, nenorocirea bărbatului îi adusese o fericire prea mare ca să mai încapă remușcări. Amintirea celor petrecute cu dânsa în urma bolii, împăcarea cu soțul, ruptura, vestea rănirii lui Vronski, apariția lui, pregătirile de divorț, plecarea din casa soțului, despărțirea de bărbatul ei, totul îi se părea un vis de om bolnav, din care se trezise singură cu Vronski în străinătate. Amintirea răului făcut soțului îi trezea un sentiment de dezgust, asemănător simțământului încercat de un om, care, fiind pe punctul de a se înneca, dă brânci celui ce se agățase de dânsul și acesta se înneacă. Era, bineînțeles, o faptă rea, dar părea singurul mijloc de salvare și mai bine să nu-și mai amintească despre aceste amănunte groasnice. Un singur raționament liniștitor îi venise în minte atunci, la începutul rupturii. Iar acum, când își amintea întâmplările acelea, numai acest raționament o liniștea. L-am nenorocit fără să vreau pe omul acesta, se gândea ea, însă nu vreau să-mi clădesc fericirea pe nenorocirea lui. Voi suferi și eu, pierd tot ce mi-era mai scump, reputația și copilul. Fiindcă am păcătuit, nu mi se cuvine fericirea, nici divorțul, voi îndura rușinea și despărțirea de băiatul meu. Dar oricât de sincer vrea să sufere, ea nu era în stare să sufere. Nu era vorba nici de rușine. În străinătate, ferindu-se de doamnele ruse, bunul lor simț de care se bucurau amândoi, nu-i pusese niciodată în situații false. Întâlneau peste tot oameni care se prefăceau că înțeleg raporturile dintre dânsii mult mai bine decât ei înșiși. Nici despărțirea de băiatul său pe care-l iubea nu-i chinuise la început. Fetița, copila lui, era așa de drăguță și Ana se atașase atât de mult de dânsa, de când nu-i rămăsese decât fetița, încât rareori își mai amintea de serioșa. Dorința de a trăi, sporită de însănătoșire, părea așa de puternică, iar împrejurările vieții îi apăreau atât de noi și de plăcute, încât Ana se simțea nepermis de fericită. Cu cât îl cunoștea mai mult pe Vronski, cu atât îl iubea mai mult. Îl iubea pentru el însuși și pentru dragostea lui față de dânsa. Conștiința că îl stăpânea de plin o bucura mereu. Prezența lui îi făcea o plăcere mereu noită. Toate trăsăturile caracterului său, pe care îl cunoștea din ce în ce mai bine, îi erau dragi. Până și înfățișarea lui, care se schimbase de când purta haine civile, o atrăgea ca pe o tânără îndrăgostită. Vedea ceva deosebit de nobil și de înalt în tot ceea ce spunea, gândea și făcea el. Admirația pentru dânsul o speria uneori, căuta și nu putea găsi în ființa lui nimic care să nu fie desăvârșit. Ana nu îndrăsnea să arate că își dădea seama de propria ei inferioritate, de teamă că Vronski ar fi putut să nu o mai iubească. De nimic nu se temea atât de mult ca de pierderea dragostei sale, deși n-avea niciun motiv de temere. Totuși, Ana nu putea să ascundă recunoștința pentru purtarea lui față de dânsa și să nu-i arate cât de mult o prețuiește. Vronski avea, după părerea ei, o deosebită chemare pentru activitatea publică unde ar fi trebuit să joace un rol de seamă și își jertfise ambiția pentru ea, fără să arate vreodată cea mai mică părere de rău. Era mai drăgostos și mai smerit față de dânsa decât înainte. Îl preocupa mereu gândul de a nu o face pe Ana să simtă situația delicată în care se găsea. El, atât de independent și mândru, nu numai că nu contrazicea niciodată în relațiile cu dânsa, dar n-avea nici voință proprie și parcă nu l stăpânea decât ideea de a-i preîntâmpina dorințele. Ana nu putea să nu-i fie recunoscătoare, deși uneori o împovărau această preocupare neîncetată a lui și atmosfera de neostenită grijă pe care o țesea în jurul ei. Cât despre Vronski, cu toate că se înfăptuise de plin ceea ce dorise de atâta vreme, el nu se simțea cu desăvârșire fericit. Înțelese în curând că împlinirea dorințelor sale nu i-a dusese decât o farmă din muntele de fericire la care se așteptase. Își dădea seama de veșnica greșeală a oamenilor, care și închipuie că fericirea constă în împlinirea dorințelor. La începutul conviețuirii cu Ana, când le pădă uniforma și îmbrăcă haina civilă, Vronski gustă tot farmecul libertății, recunoscut pentru dânsul până atunci, și mai ales al libertății în dragoste. Se simțea, în adevăr de plin fericit, dar nu pentru mult timp. Își dădu seama curând că în sufletul lui încolțește tristețea și dorul după alte dorințe. Fără voie, el a început să se agațe de orice capriciu trecător, luându-l drept dorință și țel. Trebuia să folosească într-un fel cele 16 ore libere pe zi, căci fiind în străinătate, n avea obligațiile vieții mondene care îi umpleau tot timpul la Petersburg. Nu se mai putea gândi la distracțiile vieții de burlac cu care își trecea vremea cu prilejul celorlalte călătorii peste graniță. O încercare de acest fel trezise în sufletul Anei o mâhnire neașteptată și prea mare față de plăcerea pe care o simțea el, luând masa la o oră târzie cu niște cunoscuți. Iar relații cu societatea locală și cu cea rusească nu puteau avea din pricina situației lor neclare. Cât despre curiozitățile locale, în afară că le cunoștea pe toate, ele nu aveau pentru el, ca rus și ca om deștept, importanța exagerată pe care le-o acordă englezii. Și după cum un animal flămând se arunca asupra oricărui lucru ce iese înainte, nedăjduind să găsească în el o hrană, tot așa și vronski se repezea inconștient când asupra politicii, când asupra cărților noi, când asupra picturii. Fiindcă avusese în tinerețe înclinație pentru pictură și nemai știind cum să-și cheltuiască banii începuse să colecționeze graburi, Alexei se opri la pictură și acum, își punea în ea toată rezerva necheltuită de puteri intelectuale care căutau să se realizeze. Era capabil să înțeleagă un tablou și să limite fidel și armonios. Crezând că aceste aptitudini erau calitățile ce se cereau unui pictor, după ce șovăie câteva timp asupra alegerii genului de pictură, religios, istoric sau realist, se apucă de pictat. Ei conveneau toate genurile și putea să se inspire din fiecare. Nu-și putea însă închipui că, fără să cunoști genurile de pictură, poți să te inspiri de dreptul din sufletul tău și să nu-ți pese cărui gen anume va aparține opera ta. Cum nu căuta inspirația de -a dreptul din viață, ci numai din închipuirile ei în artă, Vronsky prindea ușor o anumită atmosferă și zbutea tot atât de ușor să facă să semene foarte bine ceea ce picta el cu picturile din genul pe care vrea să limite. Dintre toate stilurile, îl plăcea cu deosebire cel francez, grațios și de efect. În acest stil, el început să picteze portretul Anei în costum italienesc. Și acest portret părut tuturor celor ce văzură, precum și autorului însuși, foarte izbutit. Capitolul 9 Vechiul palat părăsit în care se mutara Ana și Vronski avea plafoane înalte, sculptate, fresce pe pereți, pardosel de mozaic, draperii grele de mătase galbene la ferestrele înalte, vase pe console și pe căminuri, uși sculptate și saloane întunecoase pline de tablouri. Acest aspect romantic îi dădea lui Vronski iluzia plăcută că n-ar fi un moșier rus și un jegermeister, un maestru de vânătoare în retragere, ci mai curând un amator luminat și un protector al artelor, el însuși fiind un modest pictor, care renunțase la societate, relații și ambiție de dragul femeii iubite. Acest rol pe care și-l alesese Vronski îl mulțumi la început. Făcu cunoștință prin Goleniscev cu câteva persoane interesante. Începu să lucreze sub direcția unui profesor italian de pictură cu care făcea studii după natură și cercetări asupra vieții italiene medievale. Această epocă îl pasionă într-atât pe Vronski, încât până la urmă ajunse să poarte și el pălărie moale și pelerină pe umăr, ca nevul mediu, ceea ce îi stătea foarte bine. Trăim și nu știm ce se petrece în lume, îi spuse într-o dimineață Vronski lui Goleniscev, care venise la dânsul. Ai văzut tabloul lui Mihailov? îl întrebă el, întinzându-i un ziar rusesc, primit în aceeași dimineață și arătându-i un articol despre un pictor rus care locuia în același oraș. Pictorul îi sprăvise un tablou despre care se vorbea de mult și care fusese cumpărat de mai înainte. Articolul cuprindea mustrări la adresa guvernului și a academiei care îl lăsau pe acest pictor de seamă, lipsit de orice încurajare și ajutor. L-am văzut," răspunse Golenișcev. Firește că artistul nu e lipsit de talent." dar are o atitudine cu totul falsă în artă. E aceeași atitudine a la Ivanov, Strauss, Renan, față de Cristos și de pictura bisericească. Ce reprezintă tabloul? întrebă Ana. Pe Cristos în fața lui Pilat. Cristos e reprezentat ca un evreu cu tot realismul noii școli. Și această întrebare care atingea una din temele sale preferate, îl stârni pe cev la vorbă. Nu înțeleg cum pot face unii niște greșeli așa de grosolane. Chipul lui Hristos a fost redat într-un anumit fel de mari artiști ai trecutului. Prin urmare, dacă vrea cineva să înfățișeze nu pe Dumnezeu, ci un revoluționar sau un înțelept, n-are decât să ia din istorie pe Socrate, Franklin, pe Charlotte Corday, dar nu pe Cristos. Ei însă aleg tocmai figura de care n-ar trebui să se atingă arta și pe urmă... Oare e adevărat că acest Mihailov trăiește într-o mizerie neagră? Îl întrebă Vronski, gândindu-se că el, ca un mecena rus, ar trebui să vină în ajutorul artistului, fără să țină seama dacă e bun sau prost tabloul. Mă îndoiesc. E un portretist de seamă. Ați văzut portretul doamnei Vasiliciova făcut de dânsul? Dar mi se pare că Mihailov nu mai vrea să picteze portrete. Poate de aceea e și lipsit de mijloace. Îți spun că... Nu l-aș putea ruga să facă portretul Anei Arcadievna, zise Vronski. De ce portretul meu? întrebă Ana. După portretul tău nu mai vreau altul? Mai bine să o picteze pe ani. Așa îi spunea fetiței. uite și pe ea, adăugă Ana, uitându-se pe fereastră la Doică, o italiancă foarte frumoasă care îi plimba copilul în grădină și numai decât îi aruncă o privire furișă lui Vronski. Doică acea frumoasă care Alexei pictase capul pentru un tablou de-al său, era singura amărăciune tainică din viața Anei. Pictând-o, Vronskii admirase frumusețea și tipul medieval. Ana nu îndrăsnea să recunoască că se temea de a nu fi geloasă pe Doică. De aceea, nu știa cum să se poarte mai frumos cu dânsa, răsfățând-o atât pe ea, cât și pe băiețașul ei. Vronski se uită și el mai întâi pe fereastră, apoi în ochii Anei. După aceea, Întorcându-se brusc spre Golenișchev, îl întrebă. Îl cunoști pe Mihailov? L-am întâlnit de câteva ori. E un original. N-are niciun pic de cultură. Știți, e unul dintre oamenii ăștia noi, sălbatici, pe care îi întâlnește astăzi atât de des. Unul dintre liberi cugetătorii crescuții d'amblee, dintr-o dată, în ideile necredinței, negativismului și a materialismului. Mai înainte... Urmă, Golenișchev, fără să observe, sau nevrând să observe că și Ana și Vronski ar fi dorit să spună ceva? Mai înainte, un liber cugetător era un om crescut în învățătura religiei, legalității și a moralității, care ajungea după mult zbucium și luptă la libera cugetare. Astăzi, însă, răsare un nou gen de liber cugetători născuți, care se ridică fără să fie auzit măcar de existența unor legi morale sau despre religie, orică există autorități. Și care sunt crescuți în ideea unui negativism total Pe scurt, niște sălbatici Aia, așa e și Mihailov Mi se pare că e băiatul unui fecior în casă N-are școală deloc După ce a intrat la Academie și i a făcut un nume Fiindcă nu e prost El s-a gândit și la cultură A recurs atunci la ceea ce îi se părea Că ar fi izvorul culturii La reviste Vă dați seama, pe vremuri Un om care ar fi vrut să se cultive Să zicem un francez S-ar fi apucat să studieze pe toți clasicii Teologi, dramaturgi, istorici, filozofi, închipuiți-vă ce efort intelectual l-ar fi costat. La noi însă, în zilele noastre, el a dat de literatura negativistă și a însușit repede esența științei negative și gata. Mai mult, chiar în această literatură, el ar fi găsit acum vreo 20 de ani semnele unei lupte împotriva părerilor întemeiate pe concepții seculare. Ar fi înțeles din lupta asta că a mai fost și altceva decât ceea ce știe el dar astăzi găsește o literatură care nici nu-și dă o la să polemizeze cu vechile concepții, ci se mulțumește să afirme că nu există nimic afară de evoluțion. Selecție, lupta pentru existență. Asta e tot. În articolul meu, știți ce? zise Ana, care în răstim schimbase pe furii și o privire cu Vronski, și știa că nu-l interesa cultura acestui artist, ci numai se gândea să-l ajute și să-i comande un portret. Știți ce